gukertzantzaren presentzia eskatzen genuen E, Beldur elako, baurendik erikusten genuen elako egoera ez zela ematen ertzainik ez egoteko, egia da lasai jungarela, baina hori bai aurrak kendu beharri zanditugu asieran, babada espada, gertatu zitekena gertatu zitekela, eta gurekin sartu dira pixkat berandusiago. Esker beroenak eman nahi dizkigu gurekin egondako instituzioei, geroz eta alderdi gehiago, politikari gehiagok bat egiten dute eta oso postgarria da guretzatori, baina bai eskatu nahi diogu e, ondarribiko udalari, glipuzkako foru aldundiari, Euskoia urlaritzari abiatu ditzala alden neurrian, ez tabaidak, elkarrizketak, modu diskretoan edo modu irekian.